Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgenigheder. Det er torsdag den 10. november, og her til morgen skal vi forbi det amerikanske aktiemarked, som havde en ret hård dag i går. Vi skal også runde kryptomarkedet, hvor et opkøb er afblæst og hvor bitcoinen falder massivt. Så skal det handle om Tesla, hvis aktiekurs er næsten halveret i år. Og vi slutter overflyvningen af hos et norsk flyselskab, der udsteder gigantisk mange nye aktier i et desperat. Træk. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er sine Terp. Amerikanske aktier faldt tungt onsdag, hvor særligt to faktorer pressede aktierne i en sur retning. Det skriver Marketwire. Faldende skyldes påpeger mediet, at midtvejsvalgene stadig er uafklaret, og at investorerne er nervøse for oktober måneds inflationstal, der udkommer i dag torsdag. Konkret så faldt det brede S&P 500-indeks onsdag med 2,1 procent, og til sammenligning så dykkede det danske eliteindeks indeks C25 med en halv procent onsdag. Det går vildt for sig på kryptomarkedet i øjeblikket. Kryptovaluta-børsen Binance trækker nu i land i forhold til opkøbet af konkurrenten FTX, og det får Bitcoin til at falde til det laveste niveau i to år. Og det her afblæste opkøb, det meddeler Binance, som altså er verdens største kryptobørs onsdag aften ifølge Bloomberg News og MarketWire. Og det sker efter, at Binance ellers tirsdag melder sig på banen som køber af FTX, der ligeledes er blandt de største kryptobørser. Vi håbede på at kunne støtte FTX' kunder med at tilbyde likviditet, men problemerne er uden for vores kontrol eller evne til at hjælpe, meddeler Binance onsdag. FTXs angivelige problemer har skabt, skabt bekymring på kryptomarkedet og givet anledning til spekulationer om underliggende problemer for kryptovalutærer. Og det fik tirsdag bl.a. Bitcoin og Ethereum, som altså er to store kryptovalutærer til at dykke, hvilket også trak aktiemarkedet ned og fik analytikere til at tale om en decideret mini-krak på kryptomarkedet. Og derudover så skal amerikanske myndigheder ifølge Bloomberg også have FTX sit på grund af selskabets håndtering af kundernes midler. Bitcoin, som altså er den største og mest kendte kryptovaluta, faldt tirsdag op mod 15% og ramte det laveste niveau siden midten af juni på omkring 17.500 dollars. Onsdag så er kryptovalutaen faldet yderligere, og her torsdag morgen så handles Bitcoin til omkring 16.500 dollars. Det er det laveste niveau i to år. Tesla er halveret på Musks Twitter spetakler Ja. Elbilsproducenten Tesla faldt onsdag 7 procent, og det bringer den samlede nedtur i 2022 ned med omkring 50 procent, altså en decideret halvering af markedsværdien. Det noget usædvanlige ved nedturen er, at det ikke tyder på, at den skyldes ændring i selve aktieanalytikernes indtjeningsforventninger. Investorerne reagerer nok nærmere på... Tesla stifter Elon Musks opkøb af det sociale medie Twitter, og risikoen for, at Musk vil sælge yderligere ud af sine Tesla-aktier for at finde endnu flere penge til Twitter. Det forklarer investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, i en kommentar her torsdag morgen. Elon Musk har nemlig tidligere allerede solgt ud af flere gange i sammenhæng med hans Twitter-opkøb, og for nylig har han blandt andet solgt Tesla-aktier for 4 milliarder dollar. Generelt så sælger investorerne også lige nu ud at vækstaktier og køber ind i value og det rammer også Tesla. En anden forklaring bag halveringen af Teslas markedsværdi kan måske også findes i at investorerne reagerer på at den flade forventede indtjeningsudvikling er et udtryk for at væksten er på vej ned i Tesla. Og for en amerikansk vækstaktie er vækst ikke kun vigtig, men altafgørende forklarer Per Hansen. Og fra Tesla skal det nu handle om et desperat træk hos et flyselskab. Det norske flyselskab flyer vil udstede en gigantisk mængde af nye aktier i jagten på kapital. Onsdag morgen så landede selskabets nye plan for kapitalrejsning, og planen omfatter en udstedelse af svimlende 70 milliarder nye aktier til en pris på 0,01 norsk krone per styk, altså en norsk øre stykket. På den måde så vil selskabet forsøge at rejse 700 millioner norske kroner. Det er et Desperate træk, som Sydbanks aktieanalysechef Jakob Pedersen ikke har set før. Han siger, Jeg husker ikke, at jeg har set den her model før. Det er meget usædvanligt, og det fortæller virkelig historien om et flyselskab, som er virkelig presset, siger han altså til Jørgen Tirsdag klokken halv fem var det skæbnesvanger øjeblik, hvor det norske flyselskab havde deadline for at rejse 430 millioner norske kroner det lykkedes ikke, men nu har selskabet altså en ny plan i forsøget på at skaffe penge. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af, og de amerikanske inflationstal, som investorerne til sydenlandet gruer for, de lander i dag kl. 14.30 dansk tid, og dem skriver vi selvfølgelig om så hurtigt vi kan på Euroinvestor.dk. Millionærklubben sender som vanligt kl. 9.06, hvor det i dag handler om råvarer. Tak fordi du lyttede med.